Zarako, leze eta bai, Prezeski, eta be, aste guztia ben pasako dugu, egia geiteko, e, hemen e, baita, hemen hontan e, orain hasiko da, e, ipuinkondaketa bat, e, mai zubeldiak e, besteak beste, izanen da, izanen da Frantxezez eta, eta Euskaraz. Eta mai zubeldiak Euskaraz eginen du, e, ipuinkondaketa hori, beraz arai jendea, hetogi da, entzutera, Men baita mailak, gustuko kuko batekin ni joko ama dieongi. Apa, txabi. Prest. Bai, bai, bai, bai. Ale, ale. Kochet. Ale, sustaitugu. <laughs> <laughs> Bustenduko maila joaten prestatzera eta eramaztela ben beraz hondaketa gira, sartzen gira goi berean asalako alezetan eta bentzatzuk gira, hemen giroa hartzen eta baita ere, bueno, gendeekin solastatzen. Ikusi dut bad zirela bizbairu euskalistun zeur, estak ditut zagotan. Ordan ikusiko dugu nola den. Hara, hemen gaude muga batean. Bi munduen arteko mugan. Egunaren munduan, zaudete gaude hor, eta gauaren mundura sartuko gare. Egunaren mundua, biziaren mundua, gauaren mundua, hilen, misterioen, Ipuñen eta irudumen munduan sartuko gare. Hor kontatuko dizuet eguzki loreren l zaharra. Duela milaka eta milaka urte, orduan gizakiak lrra zalan hedatzen ari zirela dena zen iluna. Gizakiak altzuten bezala bizi ziren, Noizean behin tximista batek botatako sua baliatuz argitzea bazuten, baina hortik kanpo ilunpean ziren Eta mamu eta espiritu txarren menpen, oski. Aiai, ai, erasoka ari baizitzaien. Ala bizi izanik ere bazakiten, marik laguntzen halko zituela. Eta pentsatzen zuten mari lezean egoterik izango zuela. Baina nez beti, biztan dena. Mari noiz egongo zen, senjaleen zai egon behartzen zaindu behartziren muruak. Alaben, suzko bola batek gau ilunura argitu zuen eta Zahar batek esan zuen, mari ordu gu, lehizean dago, goazen. Lehizean sartu baino lehen, deitu zuten, mari, horra Noka mintzatu berdaitza joa, mariri, barakizu ez. Bai, haintzina, sartu, arrantzuen marik. Kizakiak sartu ziren, eta laguntza eskatu zioten. Ikaran bizigaituen, Mari, eizpiritu txarrak erasoka ari zaizkigun etengabe eta ire laguntza behar dinau. Ongi da, zeme alabamaiteak, lagunduko zaitu zet, argi bat sortuko dut, Ilargi deituko duzue. Eta, ar, Argituko dizue, bibeak erakutsiko, eizera joateko edo mendira joateko edo batzutan txikituz joanen da, bestetan hundituz, eta horrekin molatuko zarete. Pozik zeuden gizakiak, eskertuak, lesker mari lezetik atzeraka ateraziren, ala atera behar baita mariren lesetik. eta atera zirenean ilargi ikusi zuten eta hua, astapenean. Bixi egin zitzaien argi hori ikusteak eta baina ege usatu ziren argi goxoari. Baina haiek bezala, hizpi ditu ere bere ahala ohitu ziren eta erasoka hasi zitzaizkion berriz ere. Bigarren aldiko Mariri laguntza eske joon zitzaizkion. Mari, horralago. bai! Aintzina, sartzait zaitezte. Zena iduzue orain goan. Ba, bu, eskartzen dina uzinez, gure gatzik egindun handuztia, ilargia sora da, baina, baina, mamutza harrauei, berdin zaie, edasopas egitzen dute eta ire laguntza behar Ongi da. Argi bortitzago bat, azkarrago bat sortuko dut eta eguzki deituko duzue. Eguztie eguna aterako da? eta gauaz. gauaaz. zoste orain. Kon ziren gizakiak poziktapenean argiarekin erdi itxututa eta ibili zirean gero. pozik berotasunari esker landariak eta zuaitzak eta hasi baiit ziren eta. ongi bizi ziren, mamuak eta? Beldurtzen ziren, eguzkiaz, beraz gauaz baizik ez ziren ateratzen. Dera ongi zua daiteke ezta, da, Hirugarren ba ez? Mm -hmm. aldiz joan ziren berriz ere eleizera, mariorra dago. Bai, zer duzu eura inguan, ba? Ilargia sortu dizu eta eguzkia eta oa izer. Ba, kontua da, ba, gauaz, mamut eta etxera nio sartzen zaizkigu la. Eta ez gaitu uste bakian ustean. Azken aldikoz, lagun gaitzan, otoi. <coughs> Azken aldia izango duguzue, hori siur. Lore bat sortuko ditu. Lore eder bat. Eguzkiaren itxurakoa. Ura, etxeko atean itzatu eta... espiritu txarrek eguzkia delakoan egongo dira... Eta ez dira sartuko, eta ala egin zuen eguzki sortu zuen. Eta badaki zuen, mengo etxeetako ate askotan eguzki loria dagoela. Babesteko ekaizetatik eritasunetik bamu guztietatik. Ta nik ere badut zintzilik emetxe bat. Eta bai. <laughs> orai sarr gaitezkela zai. Dezera, hemen, arriskurik ezpaitu. baitu. Zoraz txiki bat mahi. Ezka bat okuntzen gira, apetik ariko gira. Ongi, ongik abatzen da, ikusten dut zuzu kalp egia, gaiten Ba, bai, egia esan kostatu intzaitea. Eh? Astian egon, gari, egon gari ba, menus ba, ba, ba. ekatzen, eta hori da bueno, hau da politaz egitzalen arabera, eta ezetasunen arabera, eta bakotsak ikusten alditu, <laughs> <do>, arrun gauza <laughs> dezborri nankazkenean nik nahiago dut, norberak irudikadetza da nahi duena. Pakito. Lehen historiak ondatu duzu, hori gero bakotsak irudiketzen aldu, eh? Mari nahi duen Mari. Bistan dena, bistan dena bai bai bai bai, hori da, hori bueno, ipuin klasikoa esango du dena, minamela Uztot baduela ala ere gaurkotasunik beti, ez? Dele, dele. Beti sekatzen dugu laguntza, beti sekatzen dugu... Eh, Beste nun baita atera biderik eta <hazulat> momentu baten Momentu batean, momentu batean bueno, ba, molatu erdugu gugu, Gure beldurrekin eta gure... ...kezkekin eta gure sinastekin. Aintz... Nundi, nundi katera duzu histori hori? Eguzki lorerena eta... Eguzki lorerena? Ezaguna da, bai, eh? Bai, bai, ezaguna da, behin handola molatu duzu... ...zuk egin duzu zure esaltxe, edo? Bai, bai, bai, nik ditu beti... <laughs> onerakoa da txarreako <laughs> menes ba, altsaizen dut, bai bai, mai jenez e, kondaira ez da guna, ez da guna da ez da guna da, eguskiloren historiare bai, binau piskapat modatu zen a, bon, askion geatera da kontentzera? bai, e uste dut, ba. bai, ez? ez dakitzen, gero ba. nok ulertu duen uste dut, bona ba, bai, nusuz e, egri-zerri e, e, ognun baita bai, hori da, eta ulartzen ez da ere, frustrazio biskaz sortzeagatik gatzik pozinago ba. Ze, lan, bai, bai, eri da gure ere? Bai, eta batzu ere kulusitateza, hemen lekuntan, eta aste euskaraz ere ongi zen, lehena euskaraz amatea. Ikuste dut, e, bueno, nire ikilean tripako mina egiten dira la biskatu bat ere, pentsatzalako toki sakaratu eta, gure hizkuntza kanpo gelditzea, bai, edo bi horren planu plan, batean, eta da, gaizki daramat horregatik proposamena iritzitzitza eganean, bere ala baiezko emanuen, hakin nola moldatuko nintzen, bai, Ego nahi nolta. Ego nahi, mozten zaitu momentan, gero arte. Argitxu, euh, zer zira zu hemen lezetan? Komunikazioak duraduna. Ego nahi, lezze barne apetikar gira, zendari dira historiak ondatzen. Ego eh? mm. uh, nahi, zahutzen, uh, ahiak ahi, gira ahi, da, bizikia hondia da, zgen dian? Bai, egiten du uh, kilometro bat. Ikusten ba, duguna kilometro bat, mei lan hondiago da ere. Ego uh, nahi, zure amordira ino. Ah, bai? Bai, hori gira asuriaren uh, azpian. Azurian e, mendia? Azurian mendia den bai, azpian. Hey. Beaz, uh, ba, kokatzen dira hor, ba, baditugu zuheramordik kolesiak, hodazubik <risa> kolesiak, xarak eh, kolesiak... Un, e, Unkituak dira zuheramordik kolesiak? Atxe man nahi behar zu. Unkitzen uh. diren, benen xarre ah, da. Iruak, hodazubik, zuheramordik, dena... Lugazpian. Lugazpian, xartua da dena. Eta, uh, entretenituak da, edo nola da, argiak emana dira leko Hago, bon, bidea egina da, ere, jendea biltzeko, nantretenitu da? Gero azaz usten dugu natu naturalki, usten dugu... Uh, duela ez da 2 mili urte bezalaak ustean bakasik hemen Awe. zenta abadugu boh mandiaren gainean uh, buztin estari bat da ebazu, behaz ura ezta da biziki sartzen gainetik Jantzabat bilduduten, nere mikroaren gainean eta agi hauek, hor dira betidanik? Lehen, lehen, lehen uh, itxasobat bazen hemen itxasobat joan zen, gero uh, sortu dira, pire eta hori denak eta gero hemen bazen egeeka, behaz egeeka denazil da eta ikusten dira itsas fosileak eta hori dena ba, haudena urakekin du bai ura dena urakekin du dena gain du sizelkatutu dena gero ere nola direna gain itzigitan da azurak itzen ditu eta Ados. bai bueno salen onentzat jotzen du zure lanen analiziren bizke jakatuko bade paskar noni ke lusia charatik charatik charakola zautzen sinan Uh, bai, duela hau nintz ugt ez nintzen etogi. Antzirazko gidea. Ados. Eta, bai, txipitan bai alare? Bai, bai txipitan, txipitan. Eta adlatu da? ez dakit. Ego ez nahiz gehiago gaitzen nola zen, ne txipitan zeladik, mea... Oie, dexa bai, da. Bai, argi, da, nire argitua nahiz, eh. Ego, zendako, torresi da ipunen dako? Ipuinak dako eta eta bigitegiterat ere lezerat, eskeron bai bai aundi tunais eta 91 beritzetorri ales eta ratede. Bai, idira hor ipuinak eskoraz eta jantxasaz. Eh, nola zure ipuinak? Edi ez ni zure zure tun bateria eta eh dejati egiarak. E Adibidez, uh, Mari eta iruzkidore? Bai, me uh, me ipuina, uh, ia, ipuina guzia ez nuen ez zautzen. Ba, Azmatu du, ha? Eh? Bai, bai. bai. <laughs> eta bestea, eh, maire entxazeria? Ez ere. Ez, eh, eh, alta, eh, mozuzera, alta bai. eh, xaretan, izan da pastorala? Bai, egia, ez nitzen uh, joan ikustera. Tenonka... Pastorala, kondatzen du histori hori? Ados, ados. Ez zinu inakena. Me edejada, uh, egia, edejadela. Fini da, edeja dela. Bon, finida, itzuriak, zaizu? Bai, bai, haunitz, haunitz no. Sobera uh, labuk Eta ero lekuan ere uh, beste dimentsu bat emaiten dira Oida lekuan lekua erdek eh, bat da eta ogera ere um, ipuinak edekatia Bai, bai bon, Minizker eta ongizekin Minizker jai La Raskan Koloretan Tantzan O oh. Txarako lezeetan gira ipuin kondaketa segitzen, bisita egiten dugun bitartean eta Matizu Beldiak ondoko minutetan bere bigarren ipuina kondatu kodiku. Adiegon, eazagutzen duzuen berriki pastoral bat egin baitute ere ipuin horrekin. Gainera, Kantuz ariko da ere laportak hasnu Bele hartzen da. Sarako errian bertasiteken. Emaste gaste bat bizi zen hugar osuatian bere bizileanki. Berikia lurrun duzen eta senarra itzen genosti etzela daitasun handirik sartzen etxeartan. Senara hileta, haste bat hartu zen aurrun zegoela. Asi ere, hankezka horrek. Baina, iraizte, senartzenaren opari gisa hartu zuen berdia eta biziak, haintzina zibitzen zuela pentsatu zuen. Alguna dia oso kite joan zitzaian. Baitzoan zeregin, baratzean aditu, etxea goberplantu, seneak koskortuak ziren eta aiparekin eizlatzen ikasia zuten ez, gozerik bintzak etzen etxean sartzen. Udako goizu artez, garbarako errekara urgia abiatu zela Senditu zituelen biziko uskurdurak ematunea. <coughs> Horpentsatu zuen, etzuela astirik izamen, etxera itzuli eta erbitzeko edo emaginaren joateko. Uff! E du zen, e du. Eta bera ankampoan. Etzuen in erdi nahi. Animalien bixara. Aterte bat nahi zuen, eta lezera ikusi zuen. Lezera etzen nahizi urbi duko da, ba kontua asko esaten baitzen. Batzuek zioten da min gaiztoa, bizizela bertan, bestek beriz, sinxoa zela labi nagoen, ahu, bazka ere. Handik parte egotia, obe. Baina mineak, uskurdurak, heldu zen aurra, eta bendurrak batera utzi eta sartu egin zen lezera emakumea. Sartu biskata intzinatu, txoko bat eta ah, bere ala sortu zen aurra. Anibaliko ilua botazu helbiniak, oh, osasuntxu heldu zen, alababa. Zerpoza, bero amdia eta... Aura nabait, garbitunai suena, ancei kusizu bortzunai. Ah, ancei, vite-fite gartutuko suen, ez oztupuena. Urbindu zen, tsuni zanata, aura garbitzen asize. Asi ordo kobea, entzun zuen. Nola usartzen zara, nere ura zikintzen emakume! La minaz. Bezantakizu aurreko sakratua dela. Iri aurra hartuko inan eretza. Guna ikaratu zen. Ez, otoi, hori ez, hori ez, hori ez, Ni, ni inazan, baina aurra ez, aurra ez hartu. Labi nan bai, urrikitu edo. Errantzioan edarki. Aurra, ez dimat baina... Lehen obola galduko duelarik egunaz oreina izanen dut. Eta magi deituko du. Demaztea, txutakin kasu behegegin aurra bildu zuen, eh? eta altzunezala etxerari zuri zen, bere niniarekin. Denbora joan zen. Fite bete bezala. Magia hunditzen ari zer, neska alaia eta etxeareko poztasun aze dedekizu argi maite ziten. urte bete berri zuela. Lehenu gola galdi zuen. Eta goizartaren zaren txetik. Agertu? Magiko xalduk, kiak ez? Egez? Nun loteda, nun loteda. Bihar semea oianetik sartu eta abairean zion. Ama ama, orain na dut, orain ederra, orain zuria, urrezko rezko begiduna. Ah, oh, sakura ki hori ditut eta. Ah, oh, ase afaiaimodotu. Orduan ama. Laminaren nadarikazioa. saiatu ziren zakorrak deitzen saiatu ziren baina beralde izenek utunione kentua badu ura isurri murada Horei angurik Horeina serkatzen Iak ez de izakurak Salba Ake esere kanitaz, emandu kushketa. Eta, justu, uh, surreelana, sushen, oa oh, komunikazaz ah, dut, edo ezetan, xaran, meina, surreelana, zerg da sushen? Sushen ez dut, ahiten ala, <laughs> Gagauzadez Berdinak ditut, meina editen dut bideoa, nahi behalzut, hain zinan, ditut gure ondarea. Hori, ori ori dut ditena beaz da Tanora serenbidez bideoak multimedia beaz bideoak izaiten alda webgunak izaiten aldira eh uh, soimu montaketak izaiten aldira ere orako gauzak eta Amejatia lan egiten alduzu? Estakitzu estakitzu dira beren zena kohes. Eta kampo komunikaziore xartzen dituzu ekitaldiak eh, eta Zaldu egiteko manera, ne? Ba, ba duratzen da izochtaz ere, ba, egiteko ere afitzak ba, ere, ez du ditut bakarrik numerikok egiten, egiten dut ere print, egiten duguna aurlako gauzak, afitzak ba, egiten eta... Oh. <laughs> Bainan, uh, no, bai, bai, bai ez dut maha zten, ala ere. Bai, baina ez... Tukatzen ditut, nahi behar zu argazkiak ezaketan da egin. Montaz foto, urako galsak eta... Zure no, tresnak dira, oh, argazki treznak dira. Uh Argazke treznak, muikora, uh, oh, uh, bai, video... Eta... Gero, xare sh sozialitan ere, baina ez da... Ez da maite dudan <laughs> gehiagena aurri. Zer, xare sozial bat lehatzendo zo? Facebook eta Instagram hemen, gehiagena uh, ez. Twitter edo xsxoberaz, eta ez dira ari mitz... Gehiago gurritako da, kasetaren da hori? Eh, Eri da, yes. hori <laughs> da, hori da eta ba mailingo lako gauzak, baina uh, gero ba webin, eh, interneten gauzak egiten mm dut. -hmm. Uh, ah. Eta martxan dira, sarako bada jende. Bai, uh, bai, de? Bai, bai, agustan bat dira dien de, deia, diten <laughs> Ego aldi ez da uh, oso ona, ha, behaz uh, ez uh, oso ona, ez dira ondak zan eta hemen ditendira. <laughs> Zer da ere bat uh, turistendako gehiago dena edo? Ba, uh, bai, turistak egiten dira ditendira hori dira, eh, turistak dira behinan hemen uh, gok ere bai, eta hori nahi ditugu hemen uh, gok jendeak uh, uh, dina razi. Jutera negoan ere martxandak? Nei ez de la lak duruztarik. Urte horsoan vale. idikiak e, baina ez, ez urtak hilan behar nain besti ilabetetan Eta bisitak Euskaraz ere dira, badira. Ah, ba. alda, badira frantxe esrez, uh, eta Euskaraz. Okay. Badira ziten alda eta ikiltadriak egiten dugu ere horren zat, okay. ezagutarazeko lezea best ikuspegi batekin ere. Ah, ah, ah. Stabizieti da oso interesgarria da zaintza ikusten da nola egina izan den yeah. ore ziluak nola eginak yeah. izan diren hori. Ustionak utziazu zilua riariada. Eh? Ba hori da baba, ria ria. <laughs> bai. Eta dena eh, orain ongi apaindo da hiekin eta eh, akitzusei sei kasketa egin duzu lana hoe egiteko. Lehenik uh, informatikan. Yeah. Eta gero uh, multimedia audiovisual egin dut. Hori da. Hori nuntzen hori, orkaztenan naz? Breta Inan. Breta Inan. Gero sartuzira, txedaz? Eta ara, gero berriziniz. Paguen izan niz, ala ere, amak urteaz. Baina beti hemen, bai, lagin egin dut. Egin dut gure lagin egin dugu beste lezeetan ere. Eta ez bakarrik euskaregian, baina nuntzen hori ere da. Kustea beste lekoetan. Nun? Dan leho. Eta han bai. Eta ikusten da, han ere, badala kultura. Oficien. Ola koleseak bat dira, bai? Ba, ba e iziagari politak dira, bai, ah, iziagari e politak e, hemen hemen, leuha, dira, bai, iziagari politak dira. Emen ezta berdira lehojada hemen, xarako lezea. Anestira lehojada konkrecioak eta... Na, ba dugu joan uh, bizitazera, nonda, xoxan? Uh, bada, le du moazan iziagari politak dira, bada, la kokaliere ere eh uh, avenue geniak ber eta ah. denak de dira eta denak ikustekoekin direu test no. eta eta hala eta ba les demoiselle lesiane ikusten ala dire beren ber, ber, ber kultura eh uh, oxtania eh ah, uh, eta emengoin bista beratsa <laughs> nuke da senten ikesha lana egiteko aintzinan emaiteko senta ah. berek ez ez dute sobera zautzen beren kultura kultura da iskuntsari sira kultura historiak eta sajen uh, xinesminak eta hori Ades. galtzen galtzen da biziki ditugu, olendeak, bo, Hemen Hemena txikiagoa da, bai. Bai, ustetut. Bai, bai, bai. Itena ikusten, ba, atzemaitzen hemen sharannko mundugu baran jaran. Hori da. Beinan gaur gero badira egualdean bereziki ba pertsonak eta interhasgarriak eta ibaraldan irebai badira. Ustutak Ba dira Moagitxu Inezkei hazteko ikusten dut lezetako pertsonai Importante bat zirela Bera, zenta bera Eren lezetako mari Ah, susira mari Zato mari? Euskara maiten duzu? Baina, zato mari Bitzu bakarrik Susira mari? Bai, argitxuren lehen gusua Eta mari ere Ba Bakarik lezetan, hor agartzena izpiskat paretan, paretetan. Eta zure egiazko izena? Maniu. Bari Maniu. Hori <laughs> ba da, gure amatxida itzen zure Manuela, nafartara zen. E, Nungoa? Hor e, baizetakoa. Eta ah. garaioa, hor bara or, eta gero irisakhin uh, sortu da, eta gure... Bedea eta eta nire da ma... Anaerra bat. Taztu nungo, nungo soktu zira? Senperekoa naiz, erdi irisartaja, erdi senpertaja. Eta... Bo, e, galdera bat bientako, amatxi... E, Interesatzen hau beti e, gai horrek... Amatxi etorri da... Garaiotik edo... Erisagia, noiz eta zen dako? Uf, e, gure... Amatxiren amazen eta gerla zibila bukatu... E, gerla, zer nahi bakatu... E, Gerla azken azken gerlakarlista bukatuta, bere haita gorria bai zen, eta eskapatu ziren, batekin menditik pasatu ziren, eta irisajira bai. Hau, ez eta ez da, hain urbil izan behagalarez, ha? Hori uh, da, astobatekin eta ahmariu batekin, ah, ah, ah, batekin huayen gure bedaitaren etxanda, eta txita ah, matxiren etxan beti, nafaroko hori da, hori itza penak. eta zure, am, zure ama irisagtaga beraz, joan da, senperera? Hori da, nire eta senperekoa zen, eta nire ama anegonda, mebon baiz bagoaz, irisagira familia ikustia. Nola uh, ganduz eizena egiazkoa? Mañu. Mañu. Eh, Zerre egiten duzu hemen? Entokizira kusia ikustera edo baduzu beste? Hori da, bababan ere kusinak erantzautan hori bazela eta bai tortzen nahi zerbait antolatzen bali madulte maite dut unate tortzea, hainitz maite ditut leze horiek eta gainera banaken madi hori izan zela hainitz maiti dut bere haotxa eta ipuinak ere, eta erakasle nahi zorden maite ditut no, no. ere ipuinak. Zagutzen zen dituen ipuinak? Ezo historioak? Ez onbait zu ez denak. Adibidez uh, Madirenata iruzki iruzki lorirenata. Lorena bai, baina ne Jean-Claude hor rensejo ez ez nin ton ez hautzen. Madirenata, Madiren trageriarena. Ba piskatua uh, Astopastoralari eskeraz. Eh hori da, hori <laughs> da. E. Denek begi, ni Madi, denek sagotu dugu pastoralariki. Aizzearen ziztua entzuten. Aizzearen ziztua urrunetik dator urrunerandoa. Ahoz batzuekarri eta berriz badoa. batzuk apaletak osoak zurela zanak bezalakoak haizearen ziztua urunetik dator uruneran doa Eta dira uzkirri gozoz Ifarreti dialgiak Gure mendi esokotan dekiak Magi, bukatu da, Itzulia, nire inpresioa, zer da? Ba, nire oso gustura gelditu naiz. Banuengo gori aspalditik eta ba, ora oso e, modu egoiztan plazera hartu dut, behaz nire momentuaz gozatu dut, badakit ez dela noiz nahi errepikatuko, orduan, e, ara, plazer hartu dut, uste dut partekatu dut dala ere, jendearen hurbiltasun hori ere somatu dut eta... Hori da momentu hori gero leku masiko hortan eh? Hori da erekoa iziakea da. Izorria da, eh. E, ustez ta ezta aski ezaguna nere mm. ustez, eh zkolakoa aukerak ematen eh, ditu neri burua jotzen zait alde guztarara irudikatzen dut hemen hori genezake dantsa hemen kantua Egiten dute eh, aipat baina barne barnean gutxiago Gutxiago eh, nintzatu, hortan egiten da ba gero segurtate kontuak eta badira jendea baina olako multxo txikian delarik eta eh, ematen du aukera barneraino sartzeko eta beste xarma bat du hai, hai. Nintzatun ez Fabriz ekin, zuzendariarekin, eta egia da, hemen sartzen egintuzte, baina karteka guti batzu, pixka bat egintuzte ezkereskoin, eta bailekoa ongi da. E, Plastaka partekatu haipatzen ziren, pixka bat itzuli bat egin toge Euskal Istunekin, denek maitatu dute, eh? Ba, behira, hori zen helburua. Ba, ba ne, egia da, beste dimentsio bat emaiten dio, ja ori da, nik ipuinari? Hori da, hori da, zinez, eh, ba, beste dimentsio batean sartzen ba egare hori da beste mundu batean sartzen gari Noiz zurekin maili e, ipuinak nola utatzen dituzu e, da zeit lantzen duzuna urtean zea senta e, ez da ere emana denei ola botatzea ez duzu paperik zu deus dena buruan duzu hori kontatu paperarekin zin da <laughs> Kantatu paperarekin ere <laughs> ez em, bo, kontatu ni neri beti gustatu izant zaiz irakasle gisanik Ipuina kontatzen gozatu dana inoiz ez eta ustedu ta horrek ere bai eh eta gero landu dudan zerbait ustedu gogoa dela ez gogoa eta hor leku hontan ze ipuin kontatu ordoan ba oso simpleki ez dute denbora asko izan eh? gogoetatzeko hor bai hala ere eh? Ur isuririk hor eh, mailen Trabian kantua ezaguna da, baina ipuinnik ez dago gordan ni ipuina nik asmatu dut. Hori aipatkoninzu batetik ipuina ba, badu logika hemen eh, baddaki gu saretan, megiki pastorala eman dutela. Mer bai. ustez jende gehienek ez zuten ezagutzen historia pastorala emanak da orain pixka bat geitza historia ez dain ezaguna hemen ematea bat zuen zenzu, Bai, hori zen, eta tokia eta laminarekin, bueno, gero oneri joaten zaitu hola piskate. Gero asmatzen duzu hori da, polita. Bai. Bay. Zure zure saltzaiten duzu, baina elementu desbergdinekin historio bat kondatzen duzu? Bai, noskin niko hartu ditute ditut bertsoiek eh, kantu hori, eh, hori dugu oinarria benetan. Eh, eh, Kondatu duzuen historia hola da? Eta horren kantutik, abiatuta asmatu dut historio bat horrekin doakiona, horri da kantuari doakiona, eta gero kantuarekin bukatu gara, ez da ere, baina bai. Eta kantua hondik ez da hine ez da... ezaguna? Da, ezaguna dena da, lertsundiren bertxoa. Zot ah, ezagutzen? Eh, nola daten ura isuririk zor ginen bidean tira la tirirarala. bada hori eta baina niri gustatzen zait, eta hemen kantatzeko ze oso orkestratua da baina bertsio hau bada haizea taldeak aspaldi amaia subiriak eta Hai. kantatu zuten ta usteguta haudela partitura zarrena edo oinarrizkoa beraz bektzogusiekin eta bai, bai bai hori da hori da eta hortik eh, kantu hori uste duut hemen kantatzeko Olaakapela edo fondo napa batzuekin, dut egokia zela, etla etzerla ez instrumentu bat egoia ja, akordeekin sartu edo mm. karratu egkalala sentitzen nuen sentitzenen libre beharzuela izanez, toki honetan. Mm. Eta ba hori. Ta da, bestan dine idatzia da, kantua. Aba ge ge bai, bai, bai. Ba, bai. Uraixuririk. Uraixuririkola hori da, da titulua. Ura Uraixuririk da kantua. Azken ipuina ez dut entzun ahal <laughs> izan, mai. Beste beste leku lekuetan nintzen, zertaz sar izan zira? Eh, erensu Eta bueno, kokatu dutxaran, eta hemengo errementari batera eta bueno, hola bizkate, leku, lekuan errotuta ba politago. Galditzen da, bai, eren zugearen, ba, Esperientzia polita. Bai, zinez, bai, ni errek, errepikatzeko prest, Adaz. nahi dutenean. <laughs> beste zertantzira, bai, oh. Uda, udan saktuko gira, udan saktu gira, zu zertantzira? Ba, hor, pausa piskata hartuko dut, izan ditut ere beste kontakizun batzuk dena metatua berean eta hor, utziko dut, e, da torrenari irekia, eta ikusiko idazten ari naiz eta hor atera behar dut, denbora ere segitzeko idazten zaizten Ipun desberdinak gai orokor baten inguruan eta bueno, e, denbora hartuko dit horrek e, hori abiatu naiz eta hari nahiz, hari ari naiz ari ari eta ez dakit dela noaino <laughs> eta pizkatua nah udatako helburua da ja pizkatori argitu ja nola segituko dudan e, idazlan horrekin e, asteko eskertzen zaitut, e, gurekin egonik edo gulekin pasaturik e, momentu guzu hau, eta u da hon. Bai, eta zu eieret, hamile esker, honaino eginik eta oi hartzuna egiteagatik, eh? gubeti prest, euskara albezain leku guztietara edatzeko, eh? aldo guztia egiten dugu. Zerongi. Bai, ez uhere, bai, hamile esker. Gugau isuririk, Hainam biludut baskoa ra-chea Quan